Grabatu dugun soinu artxibo bat, internetera nola igo, eta blogean entzunalizateko erreproduzi gailu bat nola sortu, eta blogean nola txertatu. La emango ditugu. Lehenengoan, soinio artxiboa interneteko gordeleku batera igoko dugu. Gordeleku zerbitzu duakoak badira. Bigarrena, gordeleku horrek sortuko digun elbidea, urla ez diotena, kopiatu egingo dugu. Hirugarren urratsa: irratsaio horretan eskeien ditugun saio guztiak bilduko ditugu soinu zerrenda batean. Soinu zerrenda hori sortzeko interneteko zer, beste zerbitzu bat erabiliko dugu. Zerbitzu horrek horrekaldi berean erreproduzitzailu bat sortu egingo dugu. Laugarrena: zerbitzu horrek emango digun etiketa blogean txertatu egingo dugu. Dato zen 4 diapositivotan. Ikosiko duzu proessuori berriz ere azalduta. Profesuori IMM izeneko tokian egingo dugu. IMM. Orain prozesu bera urrats ze urrats asalduko dugu. Hasteko, IMEEMen webtopia irekiko dugu. Horretarako, vbikoitzawebikoitza.imeem.com el bidia iratziko dugu. Horria irekita dagoenean, sinak botoiaren gainean klik eingo dugu. Webtopi honetan, alta iteko fitxa bat irakiko saigu bertan, izena, abizena email elbidea, pasaitza eta alakodatuak sartuko ditugu. Dato guztiak sartutakoan berriz ere sinap motoian sakatuko dugu. Kontua ireki dugu eta archiwak igotzen azteko garaia. Horretarako, ubloak e, botoia sakatuko dugu. Ezkeintzen dizkigun aukeren artean, ubloak musik aukeratuko dugu. Eta urrengo pantaian, brouse sakatuko dugu. Oain eskatuko digu nahi dugun artxibua bilatzeko. Ala ingo dugu eta behin aukeratu ondoren igoko da. Igo nahi dugun artxibo bakoitzeko prozesu bera errepikatuko dugu. Hori da, browse sakatu, bilatu eta igo. Nahi ditugun artxibo guztiak igota ditugunean, start ubloat sakatuko dugu. Artxibo guztiak hilotzeko denbora pixka bat beharko du. lasai ez luzetxi. Artziboa kigotakoan fitxa batzuk ikusiko dituzu. Fitxa hoietan artxibo iburuzko informazioa aldatzeko aukera emango dizu. Artxiboaren izena, egilea, albuna, alako gauzat. Nahi badin baduzu, aukera aprobetxatu. Orain gure soinu artxiboak Imeen zerbitzuak eskaintzen digun gordelekuan gordeta ditugu. Soinu zerrenda prestatzen hasiko gara. Lehenengurratsa zure soinu artxiboen gordelekura joatea. Hortarako Imen-men sarrera pantallan. Playlist sakatu eta hirik gozaizun plantaia berrian mi playlist aukeratu. Soinu zerrendan sartu nahi dituzun soinu artxiboak banan banan iriki beharko dituzu eta haien fitxan soinu zerrendan sartu ditzala esan. Hori da A to a playlist sakatu. Sortzeko agindu eman aduzunean irik gozaizu leihotso hau. Hemen sortu nahi duzun son news izena jarri beharko duzu eta deskribapena. Honezkeo sortutako soinu zerrenda bat aukeratu nahi baldin baduzu u aukeratu. Beste kanta bat soinu zerrendan geiteko, goiko barran, navegazio barran edo ogi apurren barran da duten hortan, alf of tarara musik aukeratu tarara zure erabiltzaile izen izango da. Herriz ere gordelekuan egon gouzea, soinu artsiboa aukeratu Eta lengo kooperazio bera errepikatuz. Gehitu nahi zen itun guztiak gehitutakoan, playlist erlaitsan sakatu eta ikusiko dituzu soinu zerrenda hortan sartutako artxiboak. Orain, soinu zerrendaren etiketeren bila bihatutakoan gara. Horretarako, soinu zerrendaren izenaren gainean klik eingo duzu eta soinu zerrendaren fitxa irikiko da. Beko partean etiketa ikusiko duzu. Berttara Hu eta kopiatu. Kopiatutako eik eta padaizpaere goro atxibo batean txertatu. bordete ukitzeko. Eta gero bloggerrera joan berri batireki eta bertan txerta. Handi gutxira, blogean horrelako mezua izango dut argitaratuta.